Mure mure ndani ya mkutano kuna wa wanachama wa vyama vya siasa ni vizii hawaskii lakini hawajui mgombea naongea nini msimamizi wa tume ya uchaguzi amejipangaje juu ya hilo mujaribu kwenda hata ofisini muulize kwamba kuna mpango gani juu ya vizii wasiosikia na wanapenda kwenda kusikiliza se matokeo yake watachagua mtu kwa sura sio kwa kile walichotukulia wana mpango gani juu ya hawa watu wenye ulemavu ambao hawaone kwa sababu miaka yote wasioona wamekuwa wakichaguliwa viongozi hata kama hamtaki kwa sababu ya kwenda na mwakilishi yeye anatakiwa afite pahala apige kura mwenyewe kwa kumchagua kiongozi anayemtaka imehushaje hawa watu ili waweze kumudu hayo mazingira